تشح لي صدري تهديني لتأواك في سر وفي جهر ندعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتأواك في سر وفي جهر وفق لي لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفق لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكري سبحانك يا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 uzvišenom Allahu Tebaraka wa Ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa, jednom jedinome koji samo on zaslužuje da bude obožavan salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu selam, njegovu porodicu, njegove časne ashaabe i sve onej koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, kao što ste čuli, mi se večera združimo sa jednom izuzetno širokom temom. Ja sam doista ovih dana imao dosta problema, samo da odvojim ono šta ću govoriti od onoga što neću. To je jedan problem ove tematike, a s druge strane, ova tema je komplikovana na način da ne doliči svakome da o njoj priča. Ja lično sebe ne smatram kompetentnim, ali vidio sam da postoji jedna velika potreba u našem društvu da se govori o ovoj tematici, pa sam ja preuzeo tu odgovornost, iako zaista smatram da nisam kompetentan da govorim o njoj. U jednoj uvodnoj riječi možemo spomenuti, jer govorimo na temu najveće zdanje. Stanje ljudi u Bosni, a znači i u cijelom umetu kada je u pitanju naobrazba, je daleko, daleko od onoga gdje bi trebali da budu. A najviše u svemu tobi opet dolazi do izražaja neznanje ljudi kada je u pitanju spoznaja gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Najveći neprijetelj čovjeku, Znajte, vraću moja draga i cine sestre, večerastu, dobro zapamtite, najveći neprijatelj čovjeku je neznanje. I danas, kada bi sada ovdje sjedili i pokušali nabrojati samo koliko je negativnih posljedica proizišlo po naše društvo i po cijeli islamski svijet kao plod neznanja. Jedan od razloga koji je mene ponukao da govorim večeras u ovoj tematici jeste i to što smo mi narod koji je prošao kroz Sistem komunizma, kao što znate, a sistem komunizma je ulagao mnogo toga da u ljudima ubije klicu vjerovanja u Allaha, džellešanuhu. Pa danas imamo mnogo devijantnih ubjeđenja kod ljudi koji su repovi i tragovi onoga što se dešavalo u komunizmu, zato je veoma potrebno govoriti o ovoj tematici. I zadnja stvar zašto sam odabrao da govorim o ovoj tematici, Ako praktično pogledamo stanje ljudi i njihov odnos prema nauci i njihov odnos prema Allahu, vidjet ćemo veliku potrebu da se govori o ovoj tematici. Nerijetko nam se dešava da ljude vidimo kako u Bosni po zapadu više, a možda tamo na istoku malo manje, da se ljudi spuštaju na nivo koji je niži od nivoa hajvana i vjerujete kada uzmijete malo vijesti, kada odete na internet, kada pogledate neke stvari po ulicama, ne može čovjek da vjeruje da je insan sebi dopustio da se spusti na tako nizak nivo. A glavni razlog je braćo moja draga i sestre, za sigurno neznanje, nepoznavanje gospodara. Ova naša vjera braćo moja draga je savršena. Jedan od pokazatelja savršenstva jeste i to što ova naša vjera dosta podstiči na nauku, edukaciju, izučavanje, istraživanje. Vi svi znate da je prvi ajet u Kur'anu objavljen etora, uči, čitaj, obrazuj se. Puno je argumenta o islamu koji govori, koji podstiču na nauku. Pa ćete vidjeti hadise koji obećavaju velike nagrade onima koji krenu tim putem, a korist će se poslije vratiti njima i društvu u kojem živi. Islamski učenjaci o toj tematici pisali su knjige. Mi ćemo samo, da bi potvrdili ovu tezu, spomenuti nekoliko argumenta, vjerujem da su oni svima vama poznati kao jedna uvodna riječ kako islam postiće na edukaciju. Prije toga govori Ibnul Qajima, rahmetullahi aleyhi, gdje kaže doista znanje uzrokuje širokogrudnost. Ono začime većina današnjeg ljudi, znači na planeti žudi, širokogrudnost. Danas su ljudi obterečeni, puni problema, puni naboja. Kaže Ibnul Qajima, rahmetullahi aleyhi, prije 700 godina, znanje je jedan od najvećih razloga širokogrudnosti. Kaže, toliko znanje može proširiti ljudska prsa i ljudska, ljudske grudi da postanu širi od dunjaluka. A s druge strane kaže, neznanje, džahl, uzrokuje uskogrudnost. Evo imate ovdje tri i četiri stolice prazne. Kaže Ibnu Qajim u nastavku tog svog govora, ali ovo, Nije slučaj osim sa šerijetskim znanjem. Znači, šerijetsko znanje je to znanje koje grudi čovjeka čini prostranim. Pa kaže Ibn Al-Qaim Rahmetullahi Aleihi, zato su ljudi, učeni ljudi, oni su najprostraniji grudi, nje ova crca su najveća, oni su najlepšeg ahlaka i oni najlepši živi. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, doista uzvišeni Allah će uzdići oni među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Allah će i uzdići na posebne deređe, na dunjaluku i na ahiretu. Oni koji vjeruju i koji imaju dato znanje. I pogledajte danas historiju. Koliko je bilo kraljeva, koliko je bilo zalima, ti, ljudi prepoznati po tiraniji, koji su vodili ratove, ali se danas ne spominju. Ali se i danas spominje imam Buharija, ima Muslim, Ebu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed, naša ulema, Ibnu Tejnije, Ibnu Al-Qayyim, ljudi, bošnjaci, učeni kao Hanđić i drugi. Pa ih Allah uzniže na dunjalu ko prije ahireta. Kaže Allah Ćilajšanuhu, Šehidallahu ennehu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa hu Allah svjedoci pazite Allah svjedoci da nema boga osim Allaha a tu kaže svjedoci i meleki i učeni Allahu ekber kaže Ibn qayyim ova ajet kroz 10 razy tih segmenta ukazuje na vrijednost u Allahu ekber kaže Allah je primati u njegovo svjedočinje I Allah je prihvatio njihovo svjedočenje u najbitnijem pitanju na planeti jednoča Allaha Čelešanu Al-Tawheed. Pa Allah Čelešanu kaže Allah svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, a to svjedoči i meleki i učeni. Pa je Allaha prihvatio njihovu svjedočbu što svakako ukazuje na veliko mjesto učenjaka. Kaže Allah Čelešanu Doista se Allaha istinski boje njegovi robovi učeni. Istinski strah dolazi putem znanja. I to ćemo već raz non stop Ne može se čovjek bojati Allaha osim ako ga spozna. I to je naslov našeg predavanja. To je najveće znanje. Kada čovjek spozna svoga gospodara, Kada spozna svoga gospodara, on je naučio sve što je trebao naučiti. A kada ne spozna svoga gospodara, bez obzira što naučio na dunjaluku, on ne zna ništa. Pogledajte Japance. Oni su izvor tehnologije danas. Ali pogledajte, ne mogu da svati. Nakon što napravi jedan laptop da treba neko da ga upali, ne može sam, ne mogu da svati da postoji stvoritelj zemlje i nebesa i ovaj sklad na zemlji, na nebesima, u ljudskom tijelu nemoguće je da je došao sam od sebe. Kaže Allahu Prasani Kalehi Salatu Veselam u hadisu kojeg izbježi imam Bukharija od Muavije radi Allahu Teala anhu kom je Allah želi dobro i hajr kom je Allah želi dobro i hajr uputi ga na put znanja, razumijevanja, vjeri. Zato kada vidite čovjeka koji uči, trudi se, studira, znajte da je to pokazatelj da ga Allah voli. Isto tako u vjerodostojnom hadisu stoji da je došao jedan čovjek Ebu Derdau. Ebu Derdau je bio ashab i otišao je nakon smrti Božije poslanika živjeti u Šamu u Damasku. Pa je 1. aprili sediju u mesdžidu pa mu je došao jedan čovjek iz Medini. Kaže: "O Ebu Derda, čuo sam da ti prenosiš jedan hadis od poslanika, pa sam došao da te pitam za njega." Ja kažem: "Nije on drugi potrebi iz Medine. Došao u Šam, u Damask samo da pita za jedan hadis. Pa mu kaže Ebu Derda: "Samo si zbog toga došao?" Kaže: "Da." E kaže: "Blago tebi." Pri nego što me upita za ti kaže što sam čuo poslanika da kaže: Uvezi vezi onoga kreni putem znanja. Kaže, Allahu, poslanik nam je kazao, <clears throat> onaj ko kreni putem traženja znanja, Allah će mu tim putem olakšati put ka džennetu. Jedna vrijednost. Ko kreni putem traženja znanja, Allah će mu tim putem olakšati put ka džennetu. Da nema ništa više, osim ovo, dovoljno je. Jer čovjek može ka džennetu ići samo putem znanja. I vidjećete ćete, ako imat nemo vremena, Velik broj današnjih sekti imaju dobre namjere, ali im je šetan prišao s aspekta neznanja. Pa kaže Ebu Drda u nastavku hadisa, doista meleki, Allahova pogrešiva stvorenja, stavljaju svoja krila pred onoga koje krenuo putem nauke i zadovoljstva prema onome što radi. To je druga stvar. Treća stvar kaže doista stanovnici nebesa, meleki. I stanovnici zemlji, pa čak ribe u vodi, čini i stikfar za insana koji je krinu putem znanja. Stanovnici nebesa, stanovnici zemlji, riba u vodi. Mi kad dođemo, kad ribe gledamo, samo gledamo može ljutavu stat. A one sirotice dole, i stikfar čini za učenjake. Pa nastavlja Ebu Derda, prenoseći Adiz Božijeg poslanika, doista je vrijednost Alima nad pobožnim, ne nad običnim insanom. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca u noći ušta, pa kada je noć, kada je mjesec pun, nad ostalim zvijezdama. Vidjeli ste kakva je razlika mjeseci pored njega zvijezdice? E takva je razlika između učenog i pobožnog. A šta mislite kakva je razlika između učenog pod navnim znacima običnog insana. I na kraju, kaže Ebu Drdao, u nastavku peta stvar hadisa, kaže doista su učenjaci nasljednici poslanika. Poslanici nisu ostavili niti srebrenjake, niti zlatnike za sebe. Oni su ostavili znanje. Ko uzme, kaže to znanje, uzeo je nešto najskuplji na svijetu. To su u islamu vrijednosti izražite. Sticanja znanja i zadnjih hadis kaže Allahu poslanik hadis koji je šeha banju cijenio dobrim. Kaže, ko ode jednom, porani u džamiju, da bi nešto naučio ili da bi nekog podučio. Imaće, kaže, potpunu nagradu onoga ko otišao na hađ i obavio hađ. Ne možeš otići na hađ. Nemamo para. Boži poslanik kaže, ko ode samo jednom u džamiju, da bi nešto novo naučio ili da bi nekoga podučio. Da nekoga naučiš jedan harf sufaru, kaži samo jedan taj odlazak je nagrada kao potpuno obavljen hađ. Allahu akbar. Sve nas tu vodi u pravcu da vidimo koliko Islam podstiče ljude na nauku. A rekli smo o tome sučenjaci pisali posebna djela. S druge strane, neznanje u Islamu se uvijek spominje u negativnom kontekstu. I da neznanje, ne ima druge mahani, osim što ga niko sebi ne pripisuje, dovoljno je. Ima li neko, osim oni kad se nafiksaju, kad mu kaješ neznalico, njemu drago. Niko, svaki razumom čovjek, kad mu kažeš neznalico, uši mu se za crveni. Ali evo nekoliko dokaza u islamu, da islam iz korijena liječi neznanje. Kaži Allah Đelešanu u razgovoru, između Nuh alejselam i gospodara kaže mu Allah dželle šanu inni a'izuka an takuna min el jahilin o Nuhu ja te tasajjutun nikako neznalica ne moj biti Musa alejselam kada je Židovima kazao da Allah od njih traže da zakolju kravu pa kažu oni jel to ti se smijaješ sanama Kaži Musa alejselatu ve selam utečim se Allahu da neznalica budem Musa alaihissalam, jedan od odabranih peta a, a, poslanika, virovjesnika, on kaže, utječim se Allahu da budem neznalica. Isto tako, u hadisku izbiražima Bukharija i Muslim, od Abnullaha ibn Amra el-Asa, radi Allahu ta'alanu, kaže, rekao je Allahu poslanika alaihissalatu wa selam, Allah neće uzdići znanje tako što će ga isčupati ljudskih srca. Ne. Kaže, već je, Allah uzdići znanje sa zemlje tako što će umirati učenjaci. Pa kaže, kada izumru učenjaci, ljudi će se okrenuti neznalicama. Pa će ih početi pitaće rijacka pitanja, fetve. Pa će im, kaže, odgovoriti bez znanja. Pa će, kaže, odvesti prvo sebe u zabludu i one koji su ih pitali. Neznanje. I danas... Tako mi je Allaha, ja sebe ne smatram učenje. Možda jesam dobio na tom fakultetu ključeve od znanja, ali nisam učen. Ali kada vidim ljude pod navodnim znacima učene, jer kod nas je bitno samo da je to nekako vezano za islam. Čovjek studirao čitav život kaligrafiju. Kaže, alim. On čitav život bolan samo pravi freske. Kaže, alim. Koji alim? Znači, moramo znati šta znači riječ alim, šta znači čovjek učen. I onda takvog negdje dovedu u emisiju, on tumači o vehabijama, o teroristima, o nikabima, o hijabima i tako dalje. On, siroma, kad mu se odvežu pertle, ne zna i sjezat. Čita život staje po pertlama i upada na nos i dođe on priča o tim nekim krupnim temama, on je alim. Isto tako... Znači, Allah u poslaniku hadisu Enesa od Buhari i muslima kaže od predznaka sudnjeg dana jeste da će nestati znanja i da će se proširiti neznanje i da će se povećati pijenje alkohola i da će se povećati prostitucija. I danas tako mi Allaha znači neznanje je, neznanje je se toliko raširilo da je nemoguće opisati. I zadnji hadis koji govori u O pokuđenosti dobra ova voda, da je čaj. Kaže se u hadisku, je ge, zabilježu imam Ebu Davuda, šeha Albanije, rekao za da je vjero dostojan, od džabira, radiju Allahotaranu, kaže, bili smo jedni prilike na putovanju, pa je jednog ashaba pogodio kamin u glavu, pa mu je nasjekao glavu. Pa je taj ashab, kada je spavao, doživio poluciju, pa kada je ustao, kaže ashabima, ja sam džunopu. Moram li se okupati, Ladno je, meni je glava razbijena. Oni su mislili da čovjek samo te može uzeti kad nema vodi. Oni kažu, ti imaš vodi, moraš se okupati. Pa je se okupao, pa kao posljedica toga umruo. Pa kada su došli Božijem poslaniku, kaže Allahu poslanik, kate luhu, kate lehu nulla, ubili su ga tumfetvom. Ubili su ga, Allah ubiju. Što nisu pitali kad nisu znali, doista je lijek neznanju pitanje. I tu nas vodi u pracu da podijelimo ljude. Imate ljude, tri kategorije neznalice. Imate obično neznanje, neznanje na kvadrat i kubnu. E šta znači tu? Obično neznanje je čovjek ne zna i zna da ne zna. On kaže ja ne znam, ali znam da ne znam. Nisam se školovo. Taj je kukruh, poljubit ga treba. Ima drugi i ne zna. On ne zna, ali on siromah. Ne zna da ne znam. To je na kvadrat. Ne zna, ali on ne zna. To je, to je nažalost, srećina umjeta danas. Ljudi ne znaju tako mi je Allaha, najbitnija pitanja o Allahu. I on to ne zna da ne zna. I treći kvadratni, na treću, ne zna, a misli da znam. Ovo. Oh. Njega, a ne može izlijeći psihijatrija. On ne zna, ali ne samo da ne zna, on misli da zna. I to je taj što drži mikrofon, što tumači, što priča, što govori, a on, rekli smo, ne zna sve za pertle. To su najgori i, nažalost, ima i dosta danas u umetu. Zato vraću, moja draga i ciljine sestre, najveće znanje je znanje o Allah. Najveće neznanje je neznanje o Allahu. I ovo što vidimo na terenu od naše omladini, od razgoličenosti, od droge, od bluda, od alkohola, od korida, od vrijeđanja Allaha, od sihribaza, od horoskopa, od da je čovjek nastao od majmuna, to je sve posljedice neznanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato prenosi se da je čovjek došao Abdullah ibnu Mes'udu radi Allahu ta'ala, anhu na predaja, pa mu kaže, reci mi koje je najbolje dielo. Kaže, znanje. Dobro, kaže, a šta je nakon toga? Kaže, znanje. Ma kaže, ja došao, pýtam koje je najbolje dielo, a ti znanje. Kao hoće, kaže, nije znanje, dielo. Pa mu kaže, formulu životnu. Kaže, ako ima dneš znanje o Allahu, bez obzira ima o malo ili puno diela, to će ti koristiti. Ali ako budeš neznalica o svom gospodaru, imao malo ili puno dijela, neće ti biti primljeno. Znanje o Allahu. Ja sam to govorio dosta puta na predavanjima, da zaustavimo naše prolaznike sad u Ferhadiji i da ljude pitamo šta znate o svome gospodaru. A da ne govorimo prvo teoretski, a onda praktično šta ljudi znaju o svome gospodaru. <kuh> Braći moja draga i cilni sestre, ja sam imao veliki problem da odaberim dokaze i ajete i hadise koji govori o Allahu Đelešanhu. Toliko je tih ajeta, toliko je tih hadisa koji govori o veličini uzvišenog Allaha. I to je najveće znanje, spoznati gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Čudno je danas da imate ljude na planeti Znaju da ništa samo po sebi ne može nastat. Može li auto samo po sebi nastat? Osim čovjeka i zemlje i nebesa. To dvoje, troje je moglo samo nastat. Nastali od majke prirode. Što ta majka priroda jedno meni novčanik ne napuni? Čovječ, da ja ustanim i zajitra i majka priroda meni hop grunla hiljadu maraka u novčanik. Nasto čovjek priroda. Zemlja i nebes, zemljo trezi se ljuljaju, majka priroda dršći. Allah te uputio i ko ti dade da na televizor izađeš? Majka priroda. Samo da ne bi rekao Allah stvorio. Jer ako rekne Allah stvorio, onda ljudi reći, a imamo li mi kakvu obavezu prema tom Allahu? Majka priroda. Govorit insanu. Je li moguće takvo savršenstvo da majka priroda rodi? Što danas ne, na... što, što jedan dan ne dođeš prezgradu, Mercedes, nov prezgradu, majka priroda ti poslala. Nema paša, trebaš tri pršljena dat za merđu. A, tada ide merđo. Zemlja i nebesaka, to je majka priroda. Zato kažem, bez obzira koliko čovjek bio znan, eto ti japanci, najveće, ne znali neznalice, 100% ko ne može shvatiti kada vidi Allah džellešanu govorčimo o tome i fi enfusikum afela tubsirun pogledajte u sebe imate najveći dokaz stvorenja da je Allah džellešanu stvoritelj I zato kažem govoriti o veličini Allaha džellešanu je nezahvalno u smislu toliko je ajeta toliko je hadisa koji ukazuju tako mi Allaha da čovjek, da njegov mozak blokira, razmišljajući o to kaže Allah Đelešanhu, pazite, u Kur'anu postoji odgovor na sve. U događaju Sulimana, spomenut ćemo ga danas dva put predavanje, pazite, ja nijam sahate, žena mi uzijela mobitel, ja ne znam doka će trajati predavanje, što ste mi uzimali sahat ispred Suleiman je jedne prilike razgovarao sa svojom pticom, hudhudom, pupavcem. Pupavac, ptica za koju mi smatramo šta? Da je nerazumno biće, u smislu nema mozga? Pogledajte govor Suleiman a.s. sa pupavcem. Kaže, pupavac, vidio sam da jedna žena vlada njima. On je otišao u Jemen, a Suleiman a.s. je bio u Palestini. To će nam trebati malo poslije. Pa je otišao tamo i našao jedan narod, njihova kraljica se zvala Belkisa i obožavali su sunce. Pa pazite, ptici, šta pica kaže? Kaže, vidio sam da jedna žina njima vlada i da je svega i svećega dato, a ima i prijestu veličanstveni. Pa kaže, vidio sam da se ona i narod njezin suncu klanjaju a ne Allahu. Allahom. Šeitanin je prikazao lijepim postupke njihove i od pravog puta i od ratju, te oni ne umiju naći pravi put da se klanjaju samo Allahu. Pupavac, životinja, ptica, razgovara sa Sulejmanom Suleimanom a.s. i kaže, to je njima šeitan uljepšao da obožavaju sunce. Kaže, kako ne mogu naći put da Allaha obožavaju. I zato kažemo, svatiti da postoji Allah, stvoritelj i da se samo On obožava, to znači to su životinje u stanju. Kaže Allah Đelešanohu upoznateljom ajetu, kojeg mi svi, alhamdulillah, naučimo kao djeca, ajetul kursi i kamo sreće da nekad imamo vremena da ga svega protumačimo, ali samo Prva recenze Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi as-samawati wa ma fil-ard. Allah je nema Boga osim njega. Odma formula nema božanstva nikapi osim Allaha tebareke ve taala, al-hayy al-qayyum. Govorimo ovim Allahovim imenima kada navedemo 10 primjera Allahovih imena i svojstava, vječni On nije potreban nikoga El Kayyum znači svi su njega potrebni a on nije nikoga potreban. La ta'khuduhu sinatun njega ne uzima ni drijemišni san. Neće Allah nikad zaspati pa da ti možeš uraditi grije da ne zna Allah. Allah je neprestano budan što ukazuje na njegovu veličinu. fi samawati wama fi al njegovo je u njegovom murku, u njegovom posjedu je sve što je na zemlji i na nebesima. Mi, mi smo Allahovi. Sam ti, o robe, nisi svoj. Ti svoje tijelo ne možeš koristiti kako hoćeš. Možeš ga koristiti kako ti je Allah naredio. I onda insan ustani psuje Allaha, vrijeđa gospodara, vjeđa, stvoritelja zemlje i nebesa. Ne pokoraje se onome što od njega gospodar traži. Kaže Allah dželešanuhu, Allah zna šta svaka žena nosi. Ovdje se misli žena, znači kao pojam ženka, sve što može roditi ili, znači, ajde da kažemo doživjeti, ajde da kažemo nešto da poloči Allah to zna. Pa pazite, Allah ovog dželešanuhu znanja i ilma A o tome ćemo opet govoriti, Allah zna šta svaka ženjka nosi i zna koliko se materice stežu i koliko se širi. U njega sve ima mjeru. On zna vidljivi i nevidljivi svijet. On je veličanstven i uzvišeni. Za njega je jednak od vas onaj ko tiho govori i onaj ko glasno govori. Onaj koji se noć uskriva i onaj koji po hoda. Allahu akbar govoriti tajno i govoriti znači u sebi ili tajno javno Allahu je to isto. noć i dan kod Allaha je isto Također, jer Allah kaže, kada želi nešto on samo kaže budi i ono bude la ilahe illallah ala kulli shay'in qadir Allah je svemoguć Sve što može pasti na tvoj razum, Allah je mogu, Allah je umogušao za to uradi. Sve mogući. Kada želi nešto, samo kaže budi i ono bude. Samo da znamo ovaj ajet, da li bi se mogle naše grudi steguti u problemima ako imamo gospodara koji ne spava, koji je sve mogući, koji daje na faku, koji kada želi nešto, samo kaže budi i ono bude. Isto tako, Allah Želešanu kaže, oni ne, ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati. Čitava zemlja će na sudnjim danu u šaci njegovoj biti. A nebesa će u desnici njegovoj smotana ostati. La ilaha illallah. Nebesa kompletna će u Allaho i desnici biti na sudnjim danu. Također, kaže Allah Želešanu, u njega su ključevi svih tajni. Sve tajne, sav gajb. Šta će biti do sudnjeg dana? Kod Allaha su ključevi toga. I niko gajbi ne zna osim Allah. Baš mi se svidjela neki dan onaj video klip kad došo onaj novinar i pita onoga. Kaže, znate li vi gajbi? Kaže, znadem. On ovako ko pa on um, znadem, a on njemu šamar gru. Op ali ako si znao gajbi što nisi znao da ću ti šamar zvizniti pa što nisi sklonuo. On ovako kaže, znadem gajbi, a on šamar gru. Što veli nisi se sakri od šamara? Gajb zna samo Allah dželešanuhu. Pa kaže Uzvišeni Allah, u njega su ključevi svih tajni. Samo ih on zna, on jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru i ni jedan lis ne opadne. mi je Allah, svevišnik. Da ovaj ajet večeras samo naučimo i da o njemu razmišljamo. I ni jedan lis na planeti Tolike su šume i prašume, toliko je voća, toliko je bilja na planeti, ni jedan list ne opati, a da Allah za njega ne zna. I onda naše grudi prepune mržnji, prepune zavisti. Komšija kupio biciklo, nama srce hoće eksplodirati, on ima biciklo, ja pješci hodam. A Allah zna za svaki list. Allah zna za svaki list. Tako mi Allah da ostanemo pola sata. Da ponavljamo samo ovu činjenicu i tezu. Veličina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. List. Pazite, pokušajte samo. To ne može ljudski razum pojmiti, tu veličinu. I onda insan teško mu se pokoriti. Nepokoram središnjem Allahu. Čuje, haja ala sala, dođi na namaz. Haja ala el felah, dođi na spas. Pazite. To, to je muezina nauč oppostanji ka lehi sedan, To je spas. Ne kaže meni je spas, da idem u firmu radit. A muezin kaže dođi na spas. Toti je spas. Ne post in ni jedan lista, da za njega gospodar se ne zna. Također kažea želešan se ru pavule lahko učea robih in nevalivo bi sodur. Vi, govorite tajno ili javno. Ne samo da to zna, on zna šta je u vašim grudima. Možeš danas meni i nekom je reč, ja ne mogu klanjati. Allah zna ti možeš klanjati. Ja ne mogu nositi hijab. Allah zna ti možeš nositi hijab. Ja ne mogu kredita. Allah zna šta je u tvojim bolan grudima. Nemoj đaba biti munafik i licemir. Jer Allah zna. Također, Allah Ćilešanuhu, Kaži da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo. Ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako se od straha pred Allahom raspalo. Da se Kur'an kojeg mi imamo i nikad ga ne otvaramo i ostavili smo ga na police, da se brdu objavi. Brdo bi strahopoštovanja prema Allahu se smrvilo. La ilaha illallah. I dođe bošnjo prodana duša i naplaćuje hatme i jasine. Allahu dragi, imali imali nakon toga većegom malovažavanja Allaha i njegove vjere i njegovog govora da se taj Kur'an koji Gucci za pare objavi brdu, brdo bi se od straha prema Allahu dželešanu sravnalo sa zemljom la ilaha illa Allah. Također Allah dželešanu Kada govori o događaju sa Musaom, aleyhi salatu wasalam, Allahom i Svevišnjim, uzmite Kur'an. To je jedini izvor gdje možemo naučiti o našim gospodaru, Sunnet Božijeg poslanika i Kur'an. Družite se sa Kur'anom, zaustavite se kod njegovih značenja, razmišljajte o njegovoj veličini. Nemojte čitati Kur'an kao roman. Poslušajte ovaj događaj, poznati događaj, ali treba zaustaviti se, treba razmišljati o Allahu i veličini. Kaže Allah Đelešanu, ne citiram ajete na arapskom samo kako bi imali više vremena, da više stvari kažemo. I kada nam Musa dođe u određeno vrijeme i kada mu gospodar njegov progovori, on reče, gospodaru moj, ukaži mi se da te vidim. Musa, alihi salatu wasalam, došao u gospodara na razgovor. I svoje želje, ljubavi prema Allahu, kaže, gospodaru, daj da te vidim. Kaže Allah Đelešanu, ne možeš me Musa vidjeti ali gledaj Musa u ovo brdo, pa ako me ono mogne vidjeti, vidjet ćeš me. Kaže Allah Đelešanu, pa kada se Allah Đelešanu pokazao brdu, ono je se sa zemljom sravnalo. Pa Musa kad je to vidio, pa unesist. U hadisu kojeg bilo življivam Tirmizija i Ahmed, kaže Boži poslanik, Allah Đelešanu je pokazao tom brdu od svoga bića samo kolika je ovaj dio malo prstav. Nije se Allah Đelešanu kompletan pokazao tom brdu. Pokazao je samo jedan dio, koliki je mali prst i to znači samo jedan dio. Pa se brdo, vraću moje drage i ciljine sestre, od uzvišenosti prema Allahu Đelešanu i njegove veličine, znači sravnilo sa zemljom. Isto tako, znači, ova nauka, Spoznati Allaha Đalešanu je najispravniji kroz Kur'an i Sunne Bože i Poslanika kroz Allahova imena i svojstva, razmišljajući o njegovim svojstvima, razmišljajući o njegovim imenima. Pazite, Allah Allaha Đalešanu kada govori isto o Musa'u salatu wa selam, kada ga je potjerao faraun sa svojom velikom svitom i svojom vojskom, Musa alaihi salatu wa selam s jedni strani more, s jedni strani Faraun. Pa kaže mu Saovi sledbenici, kaže: "Enoj, gotovo, stigli su nas." Ne, ne kaže, samo mi moj gospodar. Allahu ekbar. Kaže pa je Allah je još naredio Musau da svojim štapom, to je Allahov kudret, Allahova moć. Kada si Allahov stihcenik, više dunjaški zakoni ne vrijede za tebe. Kaži, pa smo naredili Musau da udari sa svojim štapom po moru pa udario pa se more. Pazite koliko stvari u jednom događaju veoma bitniji. Da li danas postoji nešto što može jedno more razcijepiti na dvije polovine? A mu sa udarcem štapom napravio 12 prolaza kroz more. Kaže, pa su postali ti zidovi kao velika brda i to O tom je nam Kur'an govori kaže Allah Đelešanhu, provedi o mu sa svoj narod po suhome putu. Pazite, dovoljno je mu džizije da pukne more na 12 prolaza, ali većina mu džizije se još ogleda da je ta zemlja dole postala suha. I znate šta još, kaže Allah Đelešanhu za faraona? El je u menu ne ćemo mi samo tebe spasiti. Kada je živio faraon prije koliko hiljada godina? A danas je njegovo tijelo prisutno u Egiptu. Danas ćemo te, kaže, sačuvati da budeš onima koji dolaze dokaz. Allahu, dragi i Ali ljudi neće da razmišljaju. Neće ljudi da razmišljaju o Allahovoj veličini. Ovaj događaj sa Musaum, aleyhi salatu wa salam, da čovjek samo pokuša zamisliti taj događaj. Pucanje mora na 12 prolaza, su put, Čak neki učenjaci navodi, iako to mi nema dokaza, da je Allah dao prozore između tih 12 puteva da ljudi jedni drugi je vide, jer nisu mogli svići kroz jedan prolaz. Pa da čovjek vidi svoje rođake i prijatelje tamo kako se ne bi za njih brinuo. La ilaha illallah. I onda insan, ova sićušna molekulica, podigne glas na Allaha Đelešanu. Vrijeđa poslanika alihi salatu wa Vrijeđa vjeru islam. Doista je hrabar tako mi Allaha, svako onaj ko čuje naredbu uzvišenog Allaha pa se ne odazove. Zato kažu selefi, nemoj gledati u grijeh, već gledaj veličinu onoga kom je si napravio grije. Pogledaj veličinu onoga kom je nepokoran. To je onaj koji kada kaže budi ono, bude, more se rastijepi. On je stvorio zemlju i nebesa, njegovo je sve što je na zemlji i na nebesima. Allah djelšan huwa alim sveznajući tako mi Allaha samo kada bi razmišljalo i znanje znači kaže Allah djelšan inna Allaha bi kulli shein alim na šestnoj smista u Kur'anu znači svaki 30 stranica jednom na inđi inna Allaha bi kulli shein alim doista Allah sve zna nema ništa što ti može pasti na pamet u zemlji i na zemlji u svemiru u kosmosu u tebi a da Allah ne zna. Inna Allahe bikulli še'in alim. A išak kaže u hadisu Buhari, došla je žena da se žali na svog muža. U a išinoj sobici. Njena sobica je bila 22 metra. Četiri kvadratna metra. I kaže, ona sjedi sa poslanikom, žali se na svog muža. Ja nešto čujem, nešto ne čujem. Ne mogu razumjeti jer šaporim sa poslanikom. Allah objavljuje suru muđadele iznad sedam nebesa i kaže had se Allah, sigurno je Allah čuo onu koja se došla žaliti na svog muža. Iznad sedam nebesa Allah ođalešano je čuo. To je samo jedno Allahovo ime, Alim, sve znajući. On sve zna. Također Allah zna sve jezike. Razumije tih govor, naglas. Razumije kada svi ljudi u grupi govori, svi stotinu ljudi, hiljedu ljudi, milijon ljudi na refatu, isto vrijeme Allahu dovu upučuju. I Allah ti sve dove čuje i svima se odaziva. Isto tako Allah je sami, sve čuje, sve zna, sve čuje, sve vidi. Kaže Allah djelešanu, Basir. Allah sve vidi. Nema mjesta, nema mjesta, zapamti danas. Nema mjesta da se možeš od Allaha sakti. I čemu onda čovjek da čini grijehe kad ga, kao navodno, ljudi ne vidi? Pitanje je onda koliko smo shvatili veličinu uzvišenog Allaha djel lešanhu. Isto tako, Allah je hakim, mudrim. Sve što narijed ima mudrost. Sve što zadbrani ima mudrost. Njegova knjiga je najmudrija knjiga na planeti. Najistinitija knjiga na planeti. Šta god da nam treba, trebamo naći u toj knjizi. On daje mudrost kome hoće. Uzima je od koga hoće, zato što on mudri. Isto tako, uzvišen Allah, subhanu wa ta'ala, je tevwal. Onaj koji prima tevbe. Znači, svi ovi... Ajeti, sva imena uzvišnjog Allah i Lošano imaju potporu u Kur'anu, ali imao vremena da navodimo dokaze. Et tevab, onaj koji prima pokajanja od svojih robova i čak šta viši, kažu islamski učenjaci, et tevab, onaj koji prima tevbu, obuvata i to da Allah ti podari želju za tevbom. I koliko puta ljudi dolazi, juče, prekuće mi dolazi pitanje, še, uradio sam to i to, mogu li se pokajati? Zapamtite. Allah je tawab, prima pokajanje. Ne postoji grijeh, ne postoji grijeh. Najveći grijeh u islamu je kufr. Pa je Allah dozvolio ljudima da iz nevjesta uđu u islamu. Zato što čovjek radi manje od toga je mnogo preći da bude primljeno kod Allaha ako se ispuni uvjeti, ako to ostavi radi Allaha, ako se zbog toga pokaji, ako odluči da se više nikada neće vratiti, Allah će mu oprostiti i čak šta više loša dijela u dobra pretvoriti, kao što je došlo u suri Furkan 70. ajet. Znaci et tawab Tolika milos, toliki rahmet Allaha Đalešanu. Čovjek koji godinama bio u nevjerstvu, pripisivao mu sina, pripisivao mu... Allah mu ostavio vrata da se pokaje. Zato isto tako mi iz ovoga možemo uzijeti mnogo koristi. Nemoj gubiti nadu ni u koga. Ma kaže, on je čitav život. Ne, Allah je tauav. Allah će primiti pokajanje šta god da je čovjek uradio. Također, Allah Đelešanu od njegovih imena jeste da je razak, Allah da je obskrbu. Zapamtite već raz, najveći problemi danas na planeti nastaju iz pohlepe. Ljudi trče za nafakom. Zapamtite, Allah u poslani kaže u vrdujstvom hadisu, čovjek kada oživi u utrobi svoje majke nakon 120 dana, Allah mu pošalje meleka i propiše mu četiri stvari. Brva stvar propišem mu na faku. Znači na faka čovjekova je odredišna i neispravno je to je sumnja u gospodara da čovjek kaže ja ne klanjam zato što idem radim. A dobro, ko hrani one životinje na planeti? Ko hrani ptice? Koliko je životinskih vrsta na planeti koji hrani? Zato je Allah ar-Razzaq onaj na fak. On je određuje nekome više nekome manje iz njegove mudrosti. On od ljudi ne traži protu uslugu zbog nafaki kao što mi radimo jedni drugima. Allah dželle shanu kaže: "Wama min dabetin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ne postoji živo biće na planeti a da ga Allah ne obskrbljuje. Allah obskrbljuje bolan ne vjernika, a da ne opskrbi vjernika svoga roba. Tako mi je Allaha uzvišeno, ako ti bude propisano da umreš od gladi, kada bi se sva planeta okupila da te spasi, ne mogu. Zato je jevtiv izgovor, providan izgovor, šupan izgovor, ukazuje na to da čovjek nije spoznao gospodara, da čovjek kaže ja ne klanjam zato što idim za nafakum. Farz kaže radit. Dobro da zna riječ, farz, ne znam gdje je nju naučio. Isto tako Allah je hajd, živi. Pazite, Allahova veličina. Vidite, prijesednici velike država, vladari, kraljevi, bogataši, milijarderi, ali kada dođu u smrtne muke, može li neko odbiti meleka smrti? To vam ukazuje na veličinu Allaha. Faraon je bio Faraon, jedan od najbogatijih ljudi historije. Ali je li mogao odbiti svoju smrt? To vam ukazuje na veličinu Allaha. To vam ukazuje na našu slabost, a o tome ćemo govoriti posebno. Isto tako, Allah je Melik. Allah je istinski vladar svega. Sve što vidite na planeti je Allahovo. Allah je istinski vladar. Sve što vidite je njegovo. Tako braćumo i dragice i sestre, trebamo razmišljati o Allahu. Sve ovo što imamo, to smo dobili samo privremeno da se vidi kako ćemo se ponašati. Ej, ejukum ahsanu amela. Ko će od vas se ljepše ponašati na dunjaluku? I tako dalje. Imamo mnogo Allahovih imena i svojstava. Ali ovo samo zadnja stvar, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje Halik, stvoritelj. Allah je stvorio sve na zemlji. Allah je stvorio zemlju i nebesa. Allah je stvorio insana. Nije čovjek nastao od majmuna. Nemoguće je da ovako savršen kosmos nastane sam. Najosnovnija stvar, auto ne može nastati samo. I bilo koje auto da ljudi naprave, dođu ljudi kaže ima mahane. Zato što je to šta? Naš plod. A pogledajte... Allah Đelešanu upoziva u prvim ajetima Surije Mulk. Kaže, pogledajte u nebesa. Pa vrati pogled jednom, pa dva put, pa tri put. Ima li nesklada? Da ste nekada vidjeli da se nešto sudari u kosmosu gore? Osim ako mi nešto pošaljimo gore da se sudari. Sunce svake godine, mjesec, zvijezde, sve plovi, sve pluta, ali savršenstvo. I to samo nastalo. Priroda dala... Tako mi Allah, središnik, samo da o to mi razmišljamo. Da razmišljamo o tome i kolišni smo. Ja sam to navodio više puta. Zamisli se da odeš na mjesec ili malo još dalje u Vasionu, pa da ozgor pogledaš zemlju, ona je ovolika i na toj zemlji ima ovakvi šest milijardi ljudi. Ozgor su oni molekule. A šta misliš da odeš u neku drugu galaksiju i negdje dalje, više ne znam te termine. Kolišni smo mi, molekule. Imamo, imamo hrabrosti. Da podignemo riješ protiv Allaha, da se ne pokorimo, da se ne bojimo njegove kazni, da ne žudimo za njegovim džennetom, da mu ne budemo zahvalni zbog svega što nam je dao. Tako je Allaha, osjećam da ne postoji insan kojim, kojim nisu potrebni ovi savjeti. Allah je što stvoritelj zemlje i nebesa. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ حَلِكُ قُلِّ شَيْ Stvoritelj svega. Na kraju, braću moje draga, na kraju, na kraju ovog dijela, inšaala, ima još jedan manji dio predavanja ko Bog, da? Hadisi koji govori uzvišenu Allahu Đelešanu. Kaže Allahu, poslani kalehi salatu wa selam, prvo što je čovjek je stvorio je pero. Pa mu je kazao, piši. Kaže Gospodaru šta ću pisati? Kaže: Piši sudbine i sve šta će se desiti do Sudnjeg dana. A u vjerodostojnom hadisu to je uradio 50.000 godina prije nego što je stvoren nebesa i zemlja. Se zapisano. Ali šta nam to ukazuje na veličinu Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Također prenosi se u vjerodostavnom hadisu da je došao Židov Božijem poslaniku pa kaže O oh, Allah poslanče mi u Tevratu nalazimo. Znači Allah želešan na sudnjem danu staviti zem nebesa na jedan svoj prst. Na jedan prst nebesa. Na jedan prst zemlje. Na jedan prst planine. I na jedan prst sva ostala stvorenja. Allahu akbar. Pa je se Allah poslanik nasmijao. Potvrđujuć istinito ste činjenci. Pa kaže kadri, Oni nevjernici nisu, kaže Allaha, veličali onako kako zaslužuje. Također, Allahoposlanik alih salatu wa seram kaže u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim od Ebu Zera i da ima muslim nije zabilježio drugi u svoje zbirce osim ovoga, tako mi Allaha njegova zbirka bila vrijedna. Kaže Allahoposlanik u jednom dugom hadisu, o robovi moji, kada bi se prvi od vas i zadnji, od prvog do zadnjih svi, i ljudi i džini, okupili, kaže, na jednu, Na jedno mjesto, na jedan proplanak, na jednu čistinu. I svi odmene zatražili šta hoće, šta može pasti ljudskom razumu na pamet. I kaže, ja svima dao ono što hoće. To ne bi, kaže, iz moga, mulka, iz mojih riznica umanjilo, osim koliko umanji igla, kada se zabode u more, izvadi se iz mora, pa pogledajte šta je igla izvadila od mora. To vam je gospodar. Svi ljudi od Adem a.s. do zadnjeg čovjeka do sudnjeg dana. I svi ljudi i svi džini na jednom mjestu. I svi traže šta hoći. I svima dadni. I to ne umanji od njegovog mulka i njegovih riznica koliko umanji igla kada se zavode u more. To vam je gospodar kojim smo svimi nepokorni. Također, kaže Allah Jellešanu, kada govori o Ibrahimu, aleyhi salatu vaselam, kada je podigao svoj glas protiv kipova, pozvao Allahu Jellešanu, odlučili su da ga baci u vatru. Pa su naložili toliko veliku vatru, da ga nisu mogli ručno baciti, iz katapulta pa su ga bacili. Kaže Allah Jellešanu, vatri, kuni, berden vaselamen ala Ibrahim. O, vatru, budi hladna i spasonostna, Ibrahimu. Pa Ibrahim, aleyhi salatu vaselam, nije izgorio. Ja ne navodim ovu priču iz jednog razloga da vidimo kolika je veličina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj događaj sa Suleimanom a.s. kada je čuo za tu Belkisu, ona u Jemenu, on u Palestini. Pa kaže, kada mu je pupavac rekao da ona ima veliki prijestol, kaže, ko će mi donijet njen prijestol? Pa kaže, Ifrit, jedan od džina, ja ću ti ga donijet prije što ustaniš. Kaže, drugi džin, Ja ću ti ga, kaže donijeti. Pazite, Palestina, Jemen. Ja ću ti ga, kaži, donijeti prije nego što ti trepniš okom. Pa kada je Suleiman, ali se da tu se vam trepnu okom, našao je predsugom prijestom. To je snaga koju ina jedno od Allahovih stvorenja. Da u jednom dijelu sekunde odje u Jemen i vrati se. I donese toliko velik prijestom. Zamislite onda kako je veliki veličanstven onaj koji mu je dao tu snagu. Također, braćuma, draga i ciljini, sestre, Allah Jelšanu ljudima daje mnoge ajete. Dao nam je, znači ajete, dao nam je u nebesima, u, zemlj, u nama samima. Zato Allah Jelšanu kaže sirun. Zašto ne pogledate u sebe? Tako vam, Allaha, uzmite, otiđite malo na internet. Nemojte samo koristiti internet u negativnom kontekstu. Uzmite samo mozak. Ja ne mogu da vjerujem da postoji doktor medicini, a da čovjek nije musliman. Uzmite samo funkcije mozga. Uzmite samo srce. Uzmite bubrege. Uzmite jetru. Znači, to su cifre. To su podaci tako mi Allaha da, da ljudski mozak tu ne može povjerovati. Nervni sistem. Krvni sistem. Sve je tu u jednom insanu. Čovjek da hoće da napravi samo jedno srce. Šta bi mu tre, trebala? bi mu fabrika čitava. Allah džesho kaže: "U fi e Uvama sami ma su dokazi. Zašto boni ne razmišljate? Također Allahu subsaniki nam kaže u hadisu Buharije, kaže kada je išao na sedmo nebo u noći Isra'in wal Mi'raja, kaže došli je na sedmo nebo, pa smo našli Ibrahim aleyhisselatu vesselam bio je naslonjen na nebesku kijabu Beitul Ma'mur. Kaže, a tu u svakim danom uđe 70.000 meleka i više se nikad ne vrati. La ilaha ilaha. Svakim danom u nju uđe 70.000 meleka i više se nikad osudnjeg dana tu ne vrati. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wa salam. Jedne prilike je sjedio sa sahabima pa su čuli neki tup udar. Kaže, Bože poslanik, znate li šta je ovo? Kaže, ne znamo. Kaže, tu je kamen. Bačem pri 70 godina sa vrha džehennema, danas je došao do dna džehennema. La ilaha illa. Ja ovo ne govorim da opisujem džehennem. Ja govorim o veličini onoga koji je stvorio tolikih džehennem. Kaže Boži poslanik, alei salatu veselam, ova vaša dunjalučka vatra je samo 70. dio džehennemske vatri. Ja ne govorim o džehennemskoj vatri. Ja govorim o veličini onoga koji je stvorio takvu vatru. Kaže Allahu postanjik u rodosnom hadisu, nevijednik će biti toliko velikog tijela na sudnjem danu da što veću patnju ispati, kaže, samo njegov zub, kutnja će biti kao brdo uhud. Kaže Allahu postanjik, ali i salatu vaselam, dobio sam dozvolu da vam samo govorim o jednom meleku koji nosi arš uzvišenog Allaha. Od meke resice njegovog uha do njegovog ramena je 700 godina hoda. To vam je Allah, to vam je gospodar. I onda vidite ljude, zato ćemo govoriti o jednom od tih srčani ibadeta. Mi smo tu većinom zakazali, srčani ibadeti. Mi pazimo na vanjštinu, brada, nogavice, nikav, naša srca gdje su? Strahuju li od Allaha? Plaču li pred Allahom? Na koga se oslanjamo? Ima mnogo toga. Evo, želim samo da završimo to sa ovim primjerom. Raču, moje draga cijenje srce, cini i majke i poštovani sestre, srčani i badete, tu je nešto najbitnije. Tu je nevjerstvo, tu je licemjerstvo, tu je kufr. Tim i badetima trebamo posvetiti pažnju. Tu je bogobojaznost. Boži postanjik jedne prilike udara u prsa i kaže ovdje je bogobojaznost. Nije bogobojaznost na jeziku. Ovo ne znači da inština nema svoje mjesto. Ima i hiđav, i nikav, i nogavice, i brada. Ali srce, kaže Allahu postanik u ljudskom tijelu ima jedan organ. Ako on valja, valja će sve ostalo. Ako on ne velja, ne velja ništa. A to je srce. Tu je nada Allahu milus, tu je strah od Allaha, tu je uvjerenje da je on gospodar zemlje i nebesa, tu je uvjerenje da se ništa ne može desiti bez Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah dželle şanehu: "Vomen yetawakkal 'ala Allah fehu hasbuh." Onaj ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Budimo iskreni. Ja primjetim na sebi slabost. Na koga se mi oslanjamo? Na pare? Na porodicu, ako imamo kakvog prijatelja, doktora, nekoga političara, ako smo bogati, ako auto, ako. je se oslanjamo na dunjalu ili na Allaha, subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Onaj ko se oslanji na Allaha, on mu je dovoljan. Isto tako, braću moje drage i ciljni sestre, ovo je srž ovog dersa. Ta spoznaja Allaha, جَلْلِشَانُهُ Oslovac na Allaha, bogobojaznost, ljubav prema Allahu. Kako je postići? Kako doći do njih? Prva stvar, razvišljanjem onom je svemu što smo govorili. Nebesa, zemlja, savršinstvo, ljudi. Jer to moguće da bude sve bez gospodara. A ako ima stvoritelj, onda je on jedini, taj koji treba da bude obožavan. Isto tako, odvojite vremena, nahranite svoje duše. Naše duše su najveća vjeda na planeti. Nahranite svoje duše spoznajom Allaha. Nema veće sreće. Zašto je Bilal radi Allahu ta'alan utrpio onakve muke? Zato što je spoznao gospodara. Kad su ga vrijeđali, udarali i mučili, šta je govorio? Ahadul Ahad. On je jedan. Samo njega obožajim. Znači, spoznaje Allaha naš čini sretnim, tako mi je Allaha. Da budeš najbolesniji, da budeš najsiromašniji, da budeš najneugledniji, najnepismeni, najneškolovani. Jesi sretan zato što si spoznao Allaha Đelešanu. Sretan si jer si njegov rob, jer njemu robuješ. Isto tako, znači, izučavanje Allahovi imena i svojstva kroz Kur'an, kroz hadise Božih poslanika alihi salatu wa salam, učenje Kur'ana sa tedeburom i razmišljanjem. Uzmite tako vam Allaha Kur'an. Pročitajte dnevno samo jednu stranicu. Ali nemojte čitati samo da dođete do kraja stranice, razmišljajte o njim značinjima, o veličini njegovih imena, o veličini njegovih svojstv, onim događajima koji su se dešavali. Nemojte da mislite da Allah nije imao šta nam drugo kazivati u Koranu, osim događaj samo sa om. U tome su pouke, u tome su poruke onima koji žele da razmišljaju. Isto tako vraću, ma draga cini sestre, za kraj, i to je kraj zaista, nekoliko... Blic pitanja da vidimo mjesto uzvišenog Allaha u našem srcu. Prva stvar, da li djeluje na nas kada čujemo rekao je Allah i rekao je poslanik. Gdje je tu veličanstvo Allaha Đalešanu? Imate ljudi kaj, rekao je Allah, nemoj to, kao da nisi ništa rekao. Tu možete preispitati svoje srce. Da li istinski vjeruje, da li je spoznalo veličinu Allaha Đalešanuhu? kada mu kažeš rekao je Allahu u Kur'anu, da vidiš kako će to prihvatiti. To je pokazatelj da li smo shvatili veličinu uzvišenog Allaha ili ne. Isto tako, kakvi su ti osjećaji kada počiniš grijeh? Da li te to kopka? Da li te to boli? Da li te to žulja? Da li ne možeš od toga zaspati? Ili je to ništa, kao što kaže ili u hadisu ili u predajama, shodno znači uh, govor u lemi, Licemir, kaže, gleda svoje grijehe kao mušica. Samo mani rukom i oni, kaže, mušica, odi, A mu'min gleda grijehe kao veliko brdo pod kojim on sjedi. Pa čeka samo kada će se na njega obrušiti. Kakvi smo mi kada uradimo grijeh? Da li nas to žulja? Zbog veličine Allaha Đelešanuhu. Isto tako, kakav si, kako se ponašaš kada nisi sa ljudima, kada si sam? Tu dolazi do izražaja strah od Allaha. Ne dolazi ovdje. Sada se mi svi jedni drugima smiješimo i selamimo. I... Ali istinska bogobojaznost, spoznaja Allaha, dolazi onog momenta kada si sam. bil gajbi. Oni koji se Allaha boje, kad? Kad su sami. Oni imaju nagradu. Oni imaju oprost. Ovo je samo blic pitanje. Sam sebi postavi. Da li se razlikuje tvoj život kad si sam i kad si sa ljudima? Isto tako jednom pa sa stvar Allahu postani Kalif Selatu selam je kazao jedan hadis koji je izuzetno izuzetno težak kaže Allah postani god ljudi na sudni dan donije će djela velika kao brda tihami u arapskom tamo svijetu prema Jemenu imaju velika brda tihami tolika kaže dobra djela će donijeti ali će ih, kaže Allah uprav pretvoriti pa su rekli sebi Allahu postani zašto reč nam šta je problem kaže to su ljudi koji su kaže kada bi se osamili sa Allahom i njegovim granicama kršili bi granice, a pred ljudima su bili nešto drugo. Čuvajte se, vraćamo se, dragaje, cijenjene sestrove stvari. Isto tako dali Allahu i njegovoj vjeri, iako Allahu ne treba ništa. Imate tu no hadis od Abu Zerra gdje smo govorili kada bi se iskupili svi tako Allah Jošanu kaže, kada bi svi vi bili kao najbogoboljaznije srce jednog među vama, to Allahu ništa ne povećaj. i. da budete kao najgore srce jednog od vas, to Allahu ništa ne smanjuje. Znači, i treba nama, ne treba Allahu. Ali ovdje pitanje, kakav je naš odnos prema Allahu? Je li samo Allahu dajemo, pod navodnim znacima dajemo, ono što je višak. Višak vremena, višak zdravlja, višak imetka. Ilinami Allahu jalla shanu u uvijek prvi. Len te nalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Nečete postići savršenstvo dok ne budete udelivali od onoga što volite. To asabi kad su čuli. Znate šta su radili? Prvo sedni i razmisli šta mu je najdraže od imetka. Kaže Talha radijallahu ta'ala kada je objavio nove ovaj ajet, SEO sam i kontam šta mi je najdraži. Najdražam mi je kaže bila hadika i bašta pored džamije božjih poslanika. Zašto mi bi je bila najdraža? Božji poslanik kada bi klanjao podni namaz, izišao bi i tu bi stratio, napio bi se vode i uzeo bi datula. To mi je bila kaže najdraža zemlja. Kaže Allahu poslanici, Allahu džeshanu kaže: "Nećete postići dobročinstvo dok ne budete udjeljivali ono što najviše volite. Ova bašta je najdraža, ona je vakuf radi Allaha. Zato postavi sebi pitanje, i ja sebi, svi zajedno, šta Allahu dajemo? Je li ono samo što što smo iznosali, ono što je već potrošeno, ili ono što je najbolji? Tu ćeš znati gdje je mjesto Allaha kod tebe u tvom životu. Isto tako, da li interese ljudi, stavljamo iznad interese Allaha. Insan koji svati veličinu Allaha, nemoguće je. Nemoguće je da dadi prednost, interesu ljudi i dunjaluka nad Allahom Čelešanu. Ovo ne znači da ne treba biti mudar, lijepa riječ i sve to, ali interes Allaha Čelešanu. A to je naš interes. Samo govorimo da bi pojasnili. Kada dođe nešto da uradiš, a to se krši sa Allahovim naredbama, ne daj nikome pravo nad Allahom Čelešanu. I zadnja stvar. Znači moja draga i ciljni sestre, da vidimo... Allah Đelešanu, rekli smo, zna šta je u našim grudima. Da se stidimo Allaha, da nađe u našim srcu nešto što On ne voli. Jer znamo da Allah Đelešanu zna šta je u našim srcima. Praći, mada, draga i ciline sestre, ovoj je tema duga. Rezimirat nekoliko rečenica. Ova naša vjera postići na znanje, postići na edukaciju. Prvenstveno, najveće znanje, najveća edukacija, spoznati Allaha Allah Želešanu. Naš gospodar ima savršena imena i svojstva. Nažalost, ljudi u ovoj Dunjalučkoj kolotečini ne imaju vremena da spoznaju svoga gospodara. Zato vam savjetujem. Tako mi je Allaha ono što volim sebi, volim i vama. Odvojite vremena. Družite se sa svojim gospodarom. Uzmite knjige, vjerodostojne knjige. Imate lijepu knjigu od našeg šiha Sanela Ramića u kojoj govorio o Allahovim imenima i svojstvima. Čitajte, družite se. Sa Allahom Čelešanu. Spoznajte svog gospodara. Budite zadovoljni. Tako mi Allaha nema većeg zadovoljstva od spoznaje Allaha Čelešanu. Allah Čelešanu nam je dao toliko dokaza. Sami mi smo toliko slabi. Ne treba nam veća slabost osim da smo nastali od kapljici semena. Koliko je samo pokazatelja da smo slabi? Može li neko odbiti smrt? Može li neko odbiti bolest? Zato vam kažem, družite se sa knjigama koje govori o Allahu Đelešanu. Jačajte svoje vjerovanje. Nemojte sebi dopustiti. Nemojte sebi dopustiti. Da čujete da vaš gospodar nešto traži od vas, a da posumljate u to. On je El-Hakim, on je mudri. Tako mi je Allaha Središnjeg. Sve što Allah naredi, samo se korist rača nama. Mogli bi o tome i govoriti nadugo i naširoko. Molim Allaha Čelešanu da vas nagradi za vašu pažnju. Molim Allaha Čelešanu da u naša srca Unije iman koji će veličati Allaha Čelešanu. Molim ga, subhanu wa ta'ala, da nas učini od onih koji će ga spoznati istinskom spoznajom. Molim Allaha Čelešanu da nas učini od onih koji će se ga istinski bojati in javno i tajno. Molim Allaha Čelešanu da pomogne našu braću muslimane, man tje bili. Molim Allaha Čelešanu da nas učini na putu istine i na kraju. Subhanu ka Allahuma ve bi hamdi kešar in la ilaha ilaha ادعوك يا رب انت في سبيل وفي انت اشرح لي صدري تهدي لي صدري في سبيل وَثِّقْ لِمَرْضَاتِكَ يَسِّرْ حِفْظَ آيَاتِكَ وَثِّقْ لِمَوْضَاتِكَ يَسِّرْ حِفْظَ آيَاتِكَ سُبْحَانَكَ قَدْ يَسَّرْتَ قُرْآنَكَ يا سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ سُبْحَانَكَ يا قرانك يا حافظ يهدي للتي اقوم فعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فلنزم قرانك يا حافظ يهدي للتي أقوم فعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فلنزم عز هو للابناء فخر هو للآباء عز هو للابناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرانك للذكر